Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ шістдесят шостий. Коли Анжеліка розплющила очі, у гроті вже згустіла темрява. Зомній вечір швидко переходив у ніч. Вона поворухнулася, усе ще стиснута залізним кільцем рук коліна патюреля. — Ти спиш? — прошепотів він. — Я трохи поспала. — Ти не сердишся на мене? Ви ж добре знаєте, що ні. Я ж груба худоба, моя мила. Ну, скажи мені це прямо, зізнайся. Хіба ви не відчули, що зробили мене щасливою? Справді, ну отже, тепер треба говорити мені ти. Якщо хочеш. Коліне, чи не думаєш ти, що настала ніч і настав час знову в дорогу? Звичайно, моє ягнятко. Вони просувалися легко, хоча стежка була майже непрохідною. Він ніс її, вона поклала йому голову на плече. Ніщо їх більше не розділяло. Вони пов'язали воєдино свої загрози життю. Загрози і страждання не виходили більше від них самих. Колін Патюрель, звільнившись від таємного сум'яття, не метався, наче грішник у пеклі, зі страху видати себе. Анжеліка вже не боялася його сердитих поглядів та диких витівок. Їй більше не доведеться страждати від самотності. Коли захоче, вона може торкнутися губами глибокого шраму, що з'явився у нього після десятиденних тортур залізним нашийником із шипами, який надів на нього Мулей Ісмаїл. «Обережніше крихітко», – говорив він, сміючись, – «спокійно, нам ще йти та йти». Він помирав від бажання змусити її притулитися до нього, щоб опанувати її губами, покласти на пісок під місяцем, знову відчути сп'яніння, випробуване поряд із нею. Але ж треба пам'ятати, що вона ослабла від голоду, ще не оговталася від укусу цієї чортової змії. Подумати тільки, що тієї миті він геть чисто забув про це, якою ж він був худобою. Насамперед, він ніколи особливо не замислювався, що жінку треба щадити, але заради цієї він навчиться. Якби він міг виконувати її бажання, уберегти її від усіх негараздів, Кликнути б, як у касті, скатертину-самобранку зі смачними стравами, та щоб була ще широка постіль з білосніжними простирадлами та букетами барвінку по чотирьох кутах, як співається в народній нормандській пісні. У Сеуті вони підуть разом пити воду з того самого джерела, що сім років напував уліса, захопленого очима Каліпсо, дочки Атланта. Так розповідають моряки. Він ішов і мріяв наяву. Вона спала, пригорнувшись до нього. Вона так втомилася. А він ні. Він ніс на плечах всю радість світу. На зорі вони зробили привал. Розтяглися на галявині, що поросла невисокою травою. Вони більше не шукали затишного житла, впевнені у своїй самотності. Їхні погляди схрестилися. Він уже не боявся її. Він хотів усе знати про неї і міг би дивитися без кінця на обличчя стомленої щастям жінки перекинутої на хвилю свого прекрасного волосся. Зачарований, він насолоджувався захопленням. От уже не повірив би, що ти любиш кохання. Я люблю ще й тебе, коліне. Цец, не треба говорити цих слів. Ще не час. Ти тепер краще почуваєшся? Так. І це правда, що тобі добре зі мною? О, так, ще й як. Спи, моє ягнятко. Позбавлені всього, крім кохання, вони насолоджувалися ним повною мірою. Почуття, яке кидало їх в обійми одне до одного, було таким самим владним, як бажання вижити. У сп'янінні пристрасті вони забували всі прикрощі та болі. То справді був реванш, узятий у долі. Жива вода надії. У самобутніх лобзаннях їм відкривалася піднесена істина. Любов була створена навтіху першому чоловікові та першій жінці, щоб надати їм відваги у їхній тяжкій земній мандрівці. Ніколи ще Анжеліка не знала обіймів такого великого та сильного чоловіка. Їй сподобалося сідати йому на коліна, згортатися калачиком під захистом його міцного тіла. Сильні руки пестили її, і вони довго цілувалися із заплющеними очима у тихому майже релігійному екстазі. «Пам'ятаєш, – шепотів він, – як я наказав нашим бідним супутникам, щоб вони й думати забули». «Вона не призначена нікому з нас і нікому не належить. Я сам узяв тебе. Тепер ти мій скарб. І я клятво-злочинець. Я перша тебе захотіла. А я тоді сказав це, щоб самому собі заборонити думати про тебе. Вже коли я обіймав тебе у саду, рода, ні, кров вирувала в мені. Отут я й вирішив поставити за слін. Я говорив, коліне, ти зобов'язаний витримати. Це твій обов'язок». Ти мав такий суворий, неприступний вигляд. А ти ніколи не скаржилася, все терпіла, та ще ніби вибачалася, що йдеш із нами. Я бачив і знав усе, що відбувалося з тобою. Як тобі було страшно, як ти втрачала сили, я вже тоді хотів тебе нести. Але був договір із товаришами. То було краще, і ви мали рацію, ваша величність. Іноді, коли дивилися на тебе, ти посміхалася. Ось твою усмішку я найбільше в тобі люблю. Ти мені посміхнулася, коли змія вжалила тебе, і ти чекала мене на дорозі. наче ти злякалася мене більше, ніж смерті. Боже, а я до того й не знав, що таке справжнє горе, коли подумав, що ти загинула. Якби ти померла, я б ліг поряд і ніколи більше не підвівся. Не люби мене так сильно, коліне, не треба, краще поцілуй мене ще раз. Крок за кроком вони просувалися вперед. Місцевість, якою вони йшли, тим часом змінилася. Зникли кедри та трав'янисті схили. Все траплялася дичина, все важче знаходити воду. Голод і Прага знову терзали втікачів. Проте нога Анжеліки загоїлася, і вона переконала свого супутника дозволити їй потроху ходити самостійно. Тепер вони йшли і день, і ніч невеликими переходами, підіймаючись на скелясті гребені і переходячи у щелини, шукаючи стежки серед скель та одноманітних заростей. Анжеліка не наважувалася питати, наскільки вони далекі від мети. Здавалося, ця мета без кінця відступала все далі. Прихована рудим щитом гір, а треба було йти, йти і знову йти. Анжеліка зупинилася. На цей раз мені кінець, подумалося їй. Нею опанувала непереборна слабкість, у вухах шуміло… Здавався дзвін, і ця зловісна примара наповнила її жахом. Так ось вона, смерть. Слабко скрикнувши, вона впала на коліна. Колін-патюрель, який уже майже дійшов до вершини скелі, гребінь якої похмуро вимальовувався на нещадному небі, збіг униз. Став навколішки поруч із нею, притиснув до себе. Вона плакала без сліз. «Що з тобою, душа моя?» «Ну-ну, ще трохи, не падай духом!» Він гладив її щоку, цілував висохлі губи, ніби хотів влити в неї свої невичерпні сили. «Устань, я тебе трохи понесу». Але вона безнадійно хитнула головою. «Ох, ні, коліне, цього разу надто пізно. Я вмираю. Я вже чую похоронний дзвін». «Яка ні синітниця? Чоловіки, за цією скелею!» Він замовк, прислухався. «Що за нею, коліне, маври? Але там я теж чую». Він різко схопився і закричав здавленим голосом. «Я чую дзвони!» Як божевільний він кинувся на вершину скелі. Вона побачила, що він махає руками, волає, але не чула, що саме. Забувши всю втому, не звертаючи уваги на гостре каміння, що роздирало їй ноги, вона піднялася і поспішила до нього. «Море!» – ось що кричав нормандець. Коли вона підійшла, він схопив її за руку. Притиснув до себе, самозабутньо стиснув в обіймах, вони стояли, засліплені, не вірячи своїм очам. Перед ними простиралося море, бліде, вкрите золотистими хвилями, а ліворуч ощерилося своїми дзвінницями, захищене фортечною стіною місто Сеута. Сеута католицьке місто. Дзвони собору Сантанш дзвонили до вечірні. Та їхній дзвін здався змученим втікачам перед смертним маренням. «Сеута!» – шепотів нормандець. «Сеута!» Впоравшись із собою, він, однак, знову збагнув обережність і обачність. Адже Сеута в облозі. Віддалений постріл гармати озвався на відругах гори Ако. А хмара диму з'явилася над фортечною стіною і тихо розчинилася в мирних сутінках. «Ходімо туди!» Крізь зуби промимрив колін патюрель, забираючи супутницю під прикриття скель. Поки вона відпочивала, він пробрався вздовж гребення гори. Звідти він побачив табір маврів із тисячею наметів, увінчених зеленими прапорами. Табір був розташований біля підніжжя скелі. Ще трохи, і вони напоролися б на дозорців. Тепер треба було чекати ніч. У нього виник план. До сходу місяця вони спустяться вниз і досягнуть берега. Від скелі до скелі проберуться до перешийка, на якому стоїть місто, підійдуть до стіни і намагатимуться привернути увагу вартових. Коли темрява досить згустилася, вони залишили зброю та пожитки і, затамувавши подих, побоюючись поворухнути, хоч камінчик спустилися згори. Щойно ступивши на мілину, вони почули тупіт копит. Коні йшли кроком. Проїхали три араби, повертаючись до табору. На щастя, з ними не було собак-шукачів. Коли вони зникли, Колін Патюрель і Анжеліка бівцем перетнули прибережну мілину і кинулися до скель. По поясу воді вони пробиралися навпомацьки від однієї скелі до іншої, чіпляючись за черепашкові нарости, спотикаючись і потрапляючи у ями, вибираючись, увесь час намагаючись не підніматися на зріст, тому що східний місяць все яскравіше осяє в околиці. Висока громада міста здавалася близькою. Сріблилися бійниці, дзвінниці здіймалися в зоряне небо. Бачення, про яке вони так мріяли, подвоїло їхні сили. Вони були зовсім близько від першої вежі, висунутої вперед. Коли крізь рівномірний гул прибою почувся звук голосів. Він змусив їх завмерти принишкнути до мокрої липкої скелі, намагаючись злитися з нею. З'явилося кілька маврів верхи. Їх гострі шоломи виблискували при місячному світлі. Вони поспішали і, розташувавшись на пологому березі, розпалили велике багаття. Свою стоянку вони влаштували всього за кілька кроків від утікачів. Колін Патюрель почув, як вони обговорюють чергування. Не до душі їм була ця напасть, Нав'язане Алькаїдом стояння під укріпленнями Сеути. Гарне діло отримати на світанку просто в серці кулю від цих проклятих іспанських стрільців. Але Алькаїд Алі вважає, що ночами треба вартувати це місце. Саме тут пробираються з провідниками християни втікачі. Вони підуть зі сходом сонця, прошепотів нормандець Анжеліці. Треба протриматись. Протриматись попоєс у холодній воді. Коли морська сіль роз'їдає рани, під ударами прибою, борючись із втомою та сном, щоб не втратити опори. Нарешті незадовго до світанку зафиркали коні. Маври заворушилися, підтягнули попруги. І ледве загорів схід, вони вже були в сідлі і галопом скакали до табору. Колін Патюрель і Анжеліка вилізли з води і поповзли на колінах, напівмертві від утоми. Тільки тепер вони перевели дух. Із-за гори з'явилися нові вершники маври. Їх помітили. Випускаючи гортанні крики, сідоки повернули коней у їхній бік. «Ходімо», – сказав Анжеліці колін патюрель. Відстань, що відокремлювала їх від міста, здавалася величезною, як пустеля. Взявшись за руки, вони бігли, летіли, не відчуваючи під собою поранених ніг. Охоплені лише думкою – бігти, бігти, добігти до воріт. Їхні переслідувачі були озброєні мушкетами, зброєю не надто зручною при галопі. По них вистрілили з бузи. Стрілок не проминув використовувати мішень, яку вони являли собою на відкритій піщаній рівнині. Але він не влучив. Раптом Анжеліка невиразно, як у вісні, побачила нових вершників, що постали перед ними наче з-під землі. «Цього разу все закінчено, ми оточені». Серце рвонулося у неї в грудях, і спіткнувшись, вона покотилася під копита коней. Усією своєю масою нормандець упав на неї, і вона зумліла, устигнувши, як віддалену луну, вловити його рвучкий задиханний крик. «Християни, полонені християни, в ім'я Христа, Амігос, в ім'я Христа!» «Навіщо ти поклав стільки перцю в шоколад, Давиде?» Я тобі казала сотні разів менше перцю, менше кориці, ти ж готуєш нежахливу іспанську бурду. Анжеліка відбивалася, не розуміючи, навіщо їй знову треба розпочинати виснажливу роботу та нав'язувати парижанам шоколад. На жаль, адже цілком очевидно, що вона ніколи не досягне успіху, якщо цей дурний давид з упертості кластиме туди нудотні дози кориці та перцю. Це ж така гедота що від огиди і мертвий стане струни. Вона силою відштовхнула чашку, відчула, як пролита рідина опекла її і почула тихий вигук. Анжеліка ледве розплющила очі. Вона лежала в ліжку з білим простирадлом, залитим жахливим чорним шоколадом, який вона щойно перекинула. Жінка, миловидне смагляве обличчя якої обрамляла мантілія, намагалася видалити сліди катастрофи. «Мені так шкода!» Пробурмотіла Анжеліка. Обличчя жінки відразу засяяло захопленням. Вона швидко заговорила іспанською, рвучко стискаючи руки Анжеліки. І скінчила тим, що кинулась навколішки перед статуєю Божої Матері у золотих шатах і алмазному вінці, що стояла під олійною лампою в маленькій молитовні. Анжеліка розібрала, що її господиня дякує Богородиці за повернення здоров'я бідній француженці яка марила три дні, яка пожиралася лихоманкою. Після цього іспанка покликала служницю-арабку, і обидві поспішно змінили простирадла на інші, без цяток, з вишитими квітками. Від простирадла пахло фіалками. Яке дивовижне відчуття, ніжитись під величезним балдахіном колосального ліжка з дерев'яними золоченими колонками, витягнувшись на простирадлах. Хвора обережно повернула голову. Потилиця була важка і боліла. Очі, що звикли до напівтемряви, пощипували. Крізь вікно, забране залізними гратами, скупо проливалося сліпуче світло дня, повторюючи на чорних мармурових плитках підлоги малюнок грат. Решта оздоби кімнати, захарашченої іспанськими меблями й бряскальцями, включала двох маленьких чорних хортів і губастого карлика, одягненого пажем. І таїла загадковий сутінок гарему. Іноді лунали глухі вибухи, що долітали до цього затишного притулку в цитаделі. Анжеліка згадала – гармати Сеути. Сеута – останній край Іспанії, місто, що вчепилося в скелю, що опалена сонцем, утримувала своїми дзвонами наступ воїнів Магомета. Уклінна маленька іспанка хрестилася, читаючи Ангелюс. Для неї все було мирно. Гарматна стрілянина стала звичною. Син її народився в Сеуті, і тепер цей шестирічний мучачу був заводилом в компанії дітлахів гарнізону. Вони бігали на фортечну стіну дражнити маврів. Ненависть до мавра невигубна в іспанця, чий погляд більше спрямований до Африки, ніж до Європи. Андалузець пам'ятає поневолювача араба, що дав йому смаглявий колір шкіри і білі зуби. Кастилиць ворога, що поступово вимотував його століттями. Мистецтво герілії партизанської війни у крові обох раз, що живуть під сонцем. Відвага обложених іспанців часто спокушала їх, і вони залишали стіни фортеці, щоб турбувати загони Алькаїда Алі. Саме такий загін кабальєро в касках із чорної сталі та з довгими списами – Повертаючись із нічної виласки проти маврів, помітив рабів християн, що поспішали до цитаделі. Це під ноги їхніх коней впали колін патюрель та його супутниця. Відбулася запекла сутичка. Іспанці, нарешті, відступили, тягнучи за собою врятованих бранців. Анжеліка досить знала іспанську, що уловити основне із довгого багатослівного оповідання господині, що переривала свою промову, подячно зводячи очі до неба. Пам'ять поверталася до неї, і з нею разом почали давати знати про себе тілесні недуги. Вона відчула, які змучені її ступні, болісно відчувала худорлявість тіла. Особливо помітно тут, серед пишних подушок, Розгляділа свої руки, почорнілі як палений хліб, з обламаними нігтями. Санта-Марія, і в якому ж вона була станіться бідна дама, у мокрих лахміттях, гарненькі ніжки в крові, волосся сплутане, сповнене піску і морської води. Але ж це така радість підібрати полонянку, що втекла. Звичайно, відразу ж сповістили пана дебретея, посланця короля Франції. Анжеліка здригнулася. Пан де Бретей? Ім'я було їй знайоме. Вона, здається, зустрічала цього дипломата у Версалі. Дон'я Інес де Лоскобос і Парандас вибухнула гучними криками. Так, так, пан де Бретей справді прибув до Сеути зі спеціальною місією. Він висадився з бригантини Ла Рояль за дорученням Людовіка XIV для допомоги одній високопоставленій дамі. Вона, як то кажуть, пустилася в небезпечний вояж і потрапила у лапи мулею Ісмаїлові. Анжеліка заплющила очі. Її втомлене серце забилося сильніше. Отже, послання, довірене преподобному отцю деваломбрезу, досягло мети. Монарх почув поклик утікачки. Пан Дебретей, наділений усіма повноваженнями і обтяжений розкішними дарами, щоб пом'якшити володаря Марокко, мав вирушити до Мекнесу, щоб за будь-яку ціну домовитися про звільнення необережної Маркізи. Звістка, що напівмертва особа, яка втекла з марокканського гарему, знаходиться у стінах Сеути, була доставлена французькому дипломату. І Він одразу ж поспішав до монастиря Братства Святої Трійці, куди відправили нещасних. Королівський посланець спочатку відсахнувся, побачивши двох злощасних створінь, що, як здавалося, впали в крайнє убожество. Ні, ця жалюгідна рабиня не може бути красунею, маркізою дюплесті Бельєр. Рука Анжеліки обережно лягла поверх простирадла, шукаючи щось. Іншу руку, мозолисто та добру, щоб вкласти в неї свою. Де її друг? Що сталося з ним? Зонепокоєння стиснуло серце, наче камінь, який вона не могла скинути. До того ж не було сил говорити. Вона згадала, що він упав разом із нею під копита іспанських коней. І ось пан Дебретей перед нею, біля її узголів'я. Буклі його старанно причесаної перуки спадають на шовковий, шитий золотом камзол. З капелюхом на напівзігнутій руці, виставивши ногу вперед, гарно спираючись на плити червоним підбором, ідеальний придворний, він вітає її. «Пані, мені повідомили найсприятливіші відомості про ваше здоров'я, і я поспішив з'явитися до вас». «Дякую вам, Добродію», – відповіла Анджеліка. Вона, мабуть, подрімала, слухаючи балаканину іспанки. Чи це було вчора? Вона почувала себе цілком відпочилою. Пошукала очима доню Інес, але та пішла, не схвалюючи візит чоловіка на жіночу половину. У цих французів такі вільні і легковажні звичаї. Пан Дебретей присів на табурет чорного дерева, витяг з камзола цукерницю, запропонував Анжеліці і сам заходився смоктати пастилки. Він щасливий, повідомив посланця, що його місія мала такий швидкий і повний успіх. Завдяки він це визнавав мужності пані Дюплесі Бельєр, яка сама уникла рабства, в яке її вкинули, нерозумна сміливість і зневага до наказів короля. Але не доведеться тепер марнувати Дариму Лею Ісмаїлові. У його розмовах Анжеліка помітила легкий відтінок зверхності. Один бог знає, який великий був гнів короля, коли йому доповіли про нечувану поведінку вдови маршала Дюплесі. Пана Деларенні, відповідального за її перебування у Парижі, суворо вибрали за недбалість. Ще трохи і цій гідній і важливій особі довелося б втратити свою високу поліцейську посаду. Двір, а з ними й поліція, довго ворожили про кошти, використані чарівною втікачкою, щоб вислизнути з Парижа. Говорили, ніби вона спокусила важливого поліцейського чиновника, і він випустив її, переодягнувшись у поліцейський мундир. Але найцікавіше було наївне самовдоволення Шевальє дерожбрюна. Рожбрюна – він недоречно розхвалився перед королем, розповівши, який прийом закотив для пані Дюплесі Бельєр на Мальті. Підолаха так і не зрозумів, чому з того часу його так холодно почали приймати при дворі.